Судячи з його почерку, нерви у нього були на межі, а натяк на те, що це були його останні перегони, вразив мене своєю значущістю. Я сподівався, що мексиканська затока матиме на нього цілющий вплив, але, мушу визнати, ця поїздка втратила для мене велику частину своєї привабливості після того, як я дізнався, чому він одружується з цією дівчиною. Незабаром я опинився біля орендованого Джорджем чудового будинку неподалік від пляжу. Коли моя машина під'їхала до короткої алеї, я почув шум і сміх, що доносилися з широко відчинених вікон. Здавалося, Джордж і Шум були невідокремлені одне від одного. Джордж вибіг до мене. На ньому були білі штани, темно-червона сорочка та сандалі – я мусив визнати, що він виглядав надзвичайно привабливо, коли усміхаючись стояв на ганку. «Яке чудове видовище!» – сказав він, потискаючи мені руку. «Як справи? Вони всі мріють познайомитися зі справжнім живим письменником. Ходімо в дім!» Він багато випив і тримався на ногах невпевнено. Від нього так несли віскі, що я відвернувся з гримасою відрази. Він сказав з кривою усмішкою. «Вибачте, старий, але ми тут, знаєте, трохи перебрали. Заходьте і будьте як удома. Попереджаю, що тут доведеться поводитись невимушено, якщо ви хочете вжитися в компанію». Він провів мене до великого холу. Через відчинені подвійні двері я побачив натовп людей, які сиділи і стояли з келихами в руках. Усі вони дивилися в мій бік. Одна з дівчат підійшла до дверей і направилася до нас – Джордж сказав «Це Майра» і представив мене. Ім'я Майра Лактон було мені знайоме з частих згадок про її вечірки в пресі. Але я не пригадував, щоб коли-небудь бачив її фотографію, тому, побачивши її вперше, я відчув шок. Тільки звичка зберігати незворушний вираз обличчя під час гри в покер допомогла мені не видати свого жаху. Описати Майру надзвичайно важко. Вона була вищою за середній зріст, з дрібними рисами обличчя, шовковистим платиновим волоссям і, звісно, добре вдягненою. Настільки, наскільки це дозволяли бог і гроші. Але вираз обличчя руйнував усе, що могло б говорити на її користь. Грубо кажучи, вона виглядала як дороговартісна повія. У неї були холодні розпусні очі жорстокий рот. У мене склалося враження, що вона була абсолютно безсоромною і не зупинилася б не перед чим, аби задовольнити свою пристрасть до сенсацій. Боюся, що я видав свою неприязнь, або ж вона була дуже проникливою, бо, подаючи мені руку, нагородили мене знущальним сміхом. «Який чудовий чоловік!» Гадаю, я вже його вразила. Джордж теж стежив за мною. «Не звертай на неї уваги!» – сказав він. «Вона вщен п'яна!» Вона розсміялася і обійняла його за шию тонкою білою рукою. «Ходімо знайомитися з іншими!» – сказала вона. «Вони всі читали ваші книжки і вважають вас дивовижним!» Пізніше, вислизнувши до своєї кімнати, я довго стояв біля вікна і дивився на гарну бухту. Я прийняв рішення, що не зможу залишатися в цьому домі надовго. Я почав привдягатися до вечері. Блукаючи просторою кімнатою і розкидаючи по підлозі одяг, я прокручував у голові трагедію Джорджового одруження. Мені було цілком очевидно, що він відчуває відразу до Майри, а вона явно прагнула вийти заміж за якусь знаменитість. Але й мови не було про якісь справжні почуття до нього. Це був украй неприємний шлюб за розрахунком. Раптом пролунав стук у двері і увійшов Джордж. Він сів на ліжко. Я бачив, що він був добряче на взводі, але коли він уважно подивився на мене, його обличчя стало серйозним. «Що ви про неї думаєте?» – прямо запитав він. Це було те саме питання, якого я від нього зовсім не чекав. Мені було неприємно, що він змушує мене брехати – адже він повинен розуміти, що я не можу сказати йому правду. Він помітив мої вагання. «Кажіть, валяйте на чистоту. Ви єдиний тут, хто мені рівня. Тому говоріть». «Боюся, що ви не дуже щасливі», – промовив я. «Вибачте, Джорджа». «О, Господи! Вам не треба вибачатися переді мною. Я ж сам наврочив це на свою голову, чи не так? Я знав, що роблю». «Так, я не гідник. Я продався цій жінці за купу доларів, якими вона володіє. Ви це розумієте, чи не так?» Я запалив цигарку і підійшов до вікна. «Мушу вам сказати, що ходять чутки, нібито ваша фірма, Хеммінгвей, Сойер і Кертіс, на межі краху». Джордж подивився на мене пильно. «Та ви це знаєте?» – запитав він. «Його обличчя сильно поблідло». «Хто ще знає?» «Це ще не стало загальновідомим, але боюся, що скоро стане». «Ви вважаєте мене негідником, так?» – сказав він. «Думаєте, я одружуюся з цією дівчиною, щоб урятувати власну шкуру?» «Ну, ви помиляєтеся». «Я намагаюся врятувати всіх тих дрібних вкладників, які вклали свої гроші в нафтові свердловини, бо я сказав їм, що це надійна справа». «Я і справді так думав». «Ми всі так думали. Ми відмовили великим спекулянтам і дали шанс малим вкладникам. Це була мрія маленької людини. Це була моя ідея, і я несу за нею відповідальність. Я був тим дурним, який підніс цю мрію до небес. Моїм партнерам було байдуже. Вони просто шукали, куди вкласти гроші. Я їм сказав, дамо шанс маленьким людям. І ось свердловини вичерпалися». Я підійшов до нього і сів поруч. «Як Майя розбирається вчинити з усім цим?» «Їй потрібен її шматок м'яса. Вона дасть мені достатньо грошей, щоб розплатитися з акціонерами, якщо...» Він підвівся і почав ходити по кімнаті. «Ну, продовжуйте. Якщо що?» «Наступного тижня в Майамі відбудуться великі перегони. Приз отримує той, хто покаже найвищу швидкість на дистанції». Мені не треба обганяти суперників, я просто маю побити власний рекорд. Вона каже, що якщо я цього досягну, то отримаю гроші. Чому ви знову почали пити? запитав я. Мені так страшно, що я мушу напиватися. Я ненавиджу цей будинок і все, що в ньому. Я ненавиджу звук її голосу і її сміх. Якщо я не питиму, я вибухну. Шкодую, Джордже, сказав я. «Може, я чимось можу допомогти?» Він скривився у гіркій усмішці. «Так, зможете. Боюся, що це буде неприємна робота». «Розумієте, я не довіряю Майрі. Я хочу викласти угоду на папері. Мені хочеться, щоб ви стали свідком і прослідкували, щоб у разі нещастя вона виконала обіцяне». «Не кажіть так. Ніякого нещастя не буде. Хіба що все завалиться, якщо ви не виграєте перегони». Він насупився. «Ну, власне кажучи, вона отримує велике задоволення, якщо я загину. Розумієте, їй буде дуже приємно стати вдовою переможця перегонів, і вона цілком готова за це заплатити». Що я міг сказати? Вся ця справа від самого початку була фантастичною, а тепер шаленими темпами перетворювалася на кошмар. Він мав рацію щодо похмурого тижня, Майра, здавалося, знаходила мене кумедним. Вона вживала особливих заходів, щоб тримати мене подалі від Джорджа. За весь тиждень ми не змогли вибратися на риболовлю жодного разу. Я, по можливості, ховався у своїй кімнаті під приводом, що шліфую останній розділ своєї книги. Розмови були цілком присвячені майбутнім перегонам. Джордж рідко бував тверезем і спілкувався з натовпом так, ніби в голові не мав жодних таємних задумів. Ми з Майрою ніколи не залишалися наодинці, а решта компанії, здається, не бачила в цьому нічого дивного. Майра отримувала свою частку захоплення як дружина Джорджа, а я бачив, як вона прагне завжди бути в центрі уваги. Протягом тижня у мене було вдосталь можливостей спостерігати за нею. і Я дійшов висновку, що вона надзвичайно небезпечна жінка. Іноді я ловив її на тому, що вона пильно стежить за Джорджем. Я бачив ретельно приховану ненависть у її очах, і це викликало в мене неабияке занепокоєння. У неділю перед перегонами Джордж попросив мене зайти до бібліотеки. «Я дещо накидав. Хочу, щоб ви це переглянули і засвідчили підписом». Ми пройшли до бібліотеки. Майра сиділа в кріслі. Вона усміхнулася мені, коли я увійшов. «Отже, Джордж посвятив вас у нашу маленьку таємницю», – сказала вона, і очі її блеснули, як у тигриці. «Що ви про це думаєте? Вам не здається, що це страшенно мило – одружитися з дівчиною заради грошей?» «Звісно, місіс Хемінгуей, відповів я спокійно, – «у цьому є й інший бік. Гадаю, і для вас тут є певна вигода». Вона розсміялася. «Ну, звісно, я завжди знімаю вершки з угод». «Я не така дурна, як вам здається!» Джордж різко сказав. «Давайте покінчимо з цим і приєднаємся до решти гостей!» Вона знизала плечима. «Бідолашний, Джордж! Його так турбує порятунок якихось дурних вкладників!» Джордж простягнув мені аркуш паперу. Там було лише кілька слів. «Я обіцяю сплатити суму в один мільйон доларів своєму чоловікові, якщо він виграє приз «Морган Голден Якщо він загине внаслідок нещасного випадку під час перегонів, я сплачу зазначену суму фірмі Hemingway Sawyer Curtis. Мій чек буде вручено негайно після перемоги на перегонах. Я глянув на неї. — Ви це бачили? — спитав я. Вона розсміялася. — Любий мій, це написала я сама. Ви задоволені? Давайте сюди, я підпишу. Я перечитав зобов'язання і, не знайшовши жодної вади, простягнув документ їй. І вона його підписала. Я засвідчив її підпис і хотів віддати папір Джорджу. Він похитав головою. — Тримайте це у себе. Так надійніше. Вона поглянула на нього з єхидною усмішкою. — Йди, Джордже, мені потрібно кілька хвилин поговорити з містером Арденом. Коли він залишив нас удвох, вона запалила цигарку і підвелася. Без сумніву, вона була дуже вродливою. «Ви, мабуть, вважаєте мою поведінку дуже дивною?» Сказала вона. «Ся ця справа настільки незвичайна, що я волів би її не обговорювати», відповів я різко. «Джордж боїться, правда ж?» Упевнено продовжила вона. «Ніхто, крім вас, і мене цього не знає. Я спостерігаю за ним протягом кількох тижнів. На останніх перегонах він ледь не загинув, бо його нерви не витримали». «Я не думаю, що він переможе на цих перегонах. А ви?» Я подивився її вічі. «Ви думаєте, що він розіб'ється?» «Це ви хотіли сказати?» Вона знизала плечима. «Я цього не кажу. Я сказала, не думаю, що він переможе. Він щось для вас значить?» Її очі блеснули. «Чому ви про це питаєте? Він вам щось сказав?» «Якщо він дійсно для вас щось значить...» Чому вам не дати йому гроші і не сказати, що ви проти його участі у перегонах? Ви що з глузду з'їхали, вона розсміялася. Подумайте про хвилювання, яке я збираюся пережити. Я ставлю на кін мільйон доларів, спостерігатиму за кожним ярдом перегонів. Подумайте про Джорджа, скам'янілого від страху, який усвідомлює, що якщо він не переможе, то сотні його дрібних вкладників збанкрутують. Уявіть, як його обганяють інші. Подумайте, що він відчуватиме в цей момент. Або уявіть, що він зрозуміє, просто не зможе перемогти. І тоді єдиний вихід для нього – це вбити себе. Боже мій, яка сенсація! Чи дорожчі йому ці вкладники за власне життя? В її очах блиснуло божевілля. Мені байдуже, скільки це мені коштуватиме. Я не віддам ці перегони ні за що на світі. Я підійшов до дверей. «Ваша позиція неймовірна», – сказав я. «Не думаю, що ми надалі будемо про щось говорити один з одним». «Добраніч». Вона підбігла до мене. «Зачекайте», – вигукнула вона. «Ви ж пишете книги, чи не так? Який чудовий сюжет тут можна вигадати. Тільки йому потрібен маленький поворот, як у всіх хороших оповіданнях. Дочекайтеся його». Вона розсміялася мені просто в обличчя. «Оце такий чарівний поворот. Ви будете дуже здивовані, коли про нього дізнаєтеся». Я вийшов з бібліотеки, не озираючись, Я був упевнений, що вона трохи не в собі. При думці про те, що Джордж пов'язав своє життя з такою жінкою, у мене ще серце. Перегони були призначені на одинадцяту ранку. Ми з Джорджем вийшли разом досить рано, ми покинули дім мовчки, не попрощавшись із Майрою. Джордж сказав, що не хоче бачити її до закінчення перегонів. Він виглядав зовсім хворим, коли сів за кермо Бугаті і всю дорогу до аеродрому вів машину зі швидкістю всього 25 миль на годину. Ми під'їхали до флоридської траси, де мали відбутися перегони. Він попросив мене підійти до ремонтного пункту перед їхнім початком. «Хочу почути ваші добрі побажання!» Сказав він. Я тинявся спостерігаючи метушню, що неминуче передували великим автоперегонам. Я бачив, як повільно прибували натовп глядачів. Мені здавалося, що я побачив Майру із її компанією, які зайняли місця на головній трибуні, але не був певен. Я вирішив спостерігати за перегонами з ремонтного пункту. Нарешті я побачив механіка, який біг до мене і пішов йому на зустріч. «Містер Геммінгвей майже готовий, сер, повідомив він. Я помітив, що він виглядав стурбованим. Поки ми йшли до ремонтного пункту, де виднілися два десятки машин, що стояли в шеренгу, я спитав механіка, що він думає про шанси Джорджа. «Він під мухою, сер, заявив механік хитаючи головою. «Ніхто не повинен сідати за кермо в такому стані!» Я пришвидшив крок. Джордж уже сидів у своїй машині. Через свою славу він мав давати іншим фору, щоб вирівняти сили, і тому стартував останнім. Я підбіг до нього. «Все гаразд, Джордже? запитав я. Він кивнув. «Звісно, все гаразд. Сьогодні мене ніщо на чотирьох колесах не наздожене». Обличчя його було дуже блідим, а очі скляними. Він був сильно п'яний і виглядав абсолютно безтурботним. «Не ризикуйте!» – сказав я, потискаючи йому руку. «Я подбаю про все для вас. Удачі, старий друже!» Шум двигуна заважав нам чути одного одного. «Прощавайте!» – крикнув Джордж. «Пригляньте за моїми дрібними вкладниками, гаразд!» У цей момент опустився прапорець, двигун заревів, і він помчав уперед. Я поспішив до ремонтного пункту і став біля групи механіків – вони розмовляли пошепки, але я чув усе, що вони говорили. Вони були стурбовані. — Вихили в майже цілу пляшку шотландського віскі, — сказав один із них. — Він, мабуть, з'їхав з глузду. — Та ну, тоді гляньте на нього зараз. Яку швидкість він розвинув? Усі погляди були прикуті до невеличкої червоної машини, що майнула трасою. Джордж уже обігнав трьох суперників. Вийшовши напряму, він додав газу, і машина з ревом рванула вперед. Інші водії також пришвидшилися, але згодом скинули швидкість перед поворотом. Джордж узяв поворот на повній швидкості і зачепив огорожу. Мить ми думали, що його колеса відірвалися від дороги, але вже за кілька футів він знову вийшов на пряму ділянку. Роздався гучний вибух оплесків. Він увійшов до трійки лідерів. — І це називається водінням, — вигукнув механік. — Думаєте, він витримає? — пролунав голос Майри. Я різко обернувся і побачив, що вона стоїть у мене за спиною. Її очі не відривалися від червоної машини. Я бачив, як вона тремтить від збудження. — Вам не здається, що з трибуни буде краще видно? — сказав я з яркотою. Я хочу бути з вами. Я хочу бачити ваше обличчя, якщо він переможе, — відповіла вона. «Дивіться, він знову біля повороту. Він виходить уперед. Хіба він не чудовий? О, Боже! Дивіться, вони намагаються його притиснути. Вони заганяють його в кут. Боже, невже він втратив голову?» Три машини промчали повз нас. Джош був посередині. Двоє інших намагалися затиснути його. Але оскільки він не відставав, їхні нерви почали здавати. Машини йшли на відстані фута, однак, від одної. Я закричав. «Він обжене їх на повороті! Бачите, вони пригальмовують перед поворотом! Давай, Джорджа, давай, заради Бога!» Я мав рацію. Раптово червона машина вирвалася вперед і пройшла поворот із запаморочливою швидкістю. Інші відстали, і Джордж став лідером. Я почув, як Майра пронизливо скрикнула. «Щоб він був проклятий, він усе-таки переможе!» Джордж виходив на останнє коло. У повітрі стояв оглушливий горки двигунів, натовп шаленів. Нарешті він вийшов на фінішну пряму. Здавалося, що перед очима миготить червоний мазок. Не знаю, як це сталося, і ніхто не знав. Він не зарізав кут. Це виглядало так, ніби він усвідомив свою перемогу і раптом опустив руки. Машина різко вильнула поперек траси, перекинулася підстрибнула в повітрі, як гігантський м'яч, а потім вибухнула, перетворившись на клубок вогню. Майра закричала, а я кинувся туди. Це було марно. З гуркотом мчали інші машини. Ніхто не міг перетнути доріжку. Коли ми нарешті дісталися туди, було вже запізно. Джордж був прив'язаний. Кинувши погляд на обвоглену понівечену машину, я зрозумів, що залишатися тут немає сенсу. Я пішов геть, відчуваючи себе хворим і занадто приголомшеним, щоб усвідомити те, що сталося. Коли я сідав у свою машину, до мене підійшла Майра. Її очі потьмяніли, а рот знівичала моторошна гримаса. «Дайте мені цей папірець! — сказала вона. Бажаючи якнайшвидше поїхати, я витягнув документ і глянув на Майру. «Зараз не час обговорювати це. Я приїду і побачуся з вами пізніше». «О, ні, ви цього не зробите», — сказала вона крізь стиснуті зуби. «Я обдурила Джорджа, і вас також. Прочитайте, що тут написано. Я обіцяв сплатити своєму чоловікові один мільйон доларів». Але він не був моїм чоловіком. Я можу це оскаржити. А коли суд винесе рішення, буде вже пізно. Джорджеві дрібні вкладники підуть по світу. «Що ви хочете цим сказати?» запитав я спонтолично. «Джорджи одружився з вами, чи не так?» «Так, він одружився зі мною. Але на цьому все і закінчилося. Він не спав зі мною?» «О, ні». «Мої гроші для нього були достатньо хорошими, а я сама – ні. Він вважав, що досягне свого, просто одружившись зі мною. Дурень!» Я подивився на неї. «Ви не зможете цього довести», – повільно промовив я. «Напевно, ви повинні виконати угоду». «Довести? На доведення того, що це не так, підуть роки. До того часу гроші вже будуть непотрібні. Розірвіть цей папірець, містер Арден». Тепер вам відомо, як і мені, що з нього немає користі. Бідолашний дурень убив себе, хоча й виграв перегони. Знаєте чому? Бо він зневажав себе за те, що одружився зі мною. Жоден чоловік не смів до мене так ставитися. Я ж попереджала вас, чи не так, про поворот у цій історії. Вона істерично розсміялася. Хіба ви не вважаєте його чудовим? Я ввімкнув передачу. І поїхав, а вона продовжувала сміятися. Текст читав Ярослав Макеїв.